Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la halla wa la kuvwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwanifiddin wa akhawati fillah Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah kita memasuki hadis yang ke-11 Dari 40-an hadis terkait tarbiyah dan manhaj Penulis rahimahullah ta'ala berkata An Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu Anna rajulan ala ahdi an sallallahu alayhi wa sallam Abdullah wa kana yulaqab Himaran dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ada seseorang di masa Nabi sallallahu yang bernama Abdullah dan memiliki julukan Himar wa kana yudhiku Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan beliau ini suka membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa artinya suka melucu wa kana sallallahu alaihi wasallam qad jala fi syarab namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencambuk dia karena minum khamar fa utiya bihi fa amara fa julid sampai suatu hari dia didatangkan lagi ditangkap Karena minum khamar, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencambuknya. Fakalorajulun min al kaum, maka berkatalah seseorang: Allahul Anhu ma'akshara ma'yu'tabihi. Ia Allah laknatlah dia. Betapa seringnya dia ditangkap karena minum khamar. Fakal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: La talanuhu. فَوَلَّهِ مَا عَلِمْتُ illa annahu يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Janganlah kalian melaknatnya Karena demi Allah Saya tidak mengetahui kecuali dia adalah Seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya Akhrajahul Bukhari Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala Penulis Hafizahullahu ta'ala Menerangkan Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini khususnya terkait dengan metode pendidikan dan pergaulan serta pendekatan terhadap manusia yang kita dakwahi atau kita didik. Qauluhu pada ucapan Umar radhiyallahu anhu, "Kana yudhhiiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Orang ini yang namanya Abdullah Suka membuat Rasulullah SAW tertawa Fihi samahatu khulukin nabiyyi SAW Maka di dalam hadis ini Ada penjelasan tentang Baiknya akhlak Rasulullah SAW Terutama terkait dengan Keleluasaan Atau toleransi beliau Terhadap para sahabat terhadap manusia pada umumnya. Iya. Jadi inilah teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contohi. Wa fihi raddu 'ala man za'ama anna la yaliqu ahli as-samti Di dalam hadis ini juga ada bantahan terhadap orang yang menyangka tertawa itu secara mutlak tidak patut. Bagi orang yang memiliki akhlak mulia Dan orang yang memiliki Kewibawaan Sebab Nabi Alaihi Wasallam saja Tertawa kalau ada yang melucu Iya Jadi Salah kalau Saya akan ketawa itu Bukan sesuatu yang Apa namanya Atau dianggap sesuatu yang Sama sekali tidak baik Iya Bahkan Syekh juga berkata Wafihi bahwa galabata addu'abah ala ba'dinnas la haraj fiha jika tidaktadamman mahdhuran min ghibatin au namimatin au sukhriyyatin au nahwi di dalam hadits ini juga ada pelajaran bahawa sering bercanda bagi sebagian orang tidak ada masalah selama itu tidak mengandung larangan syariat tidak mengandung dosa seperti ghibah, namimah atau menghina dan yang semisalnya. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan kata Syekh boleh banyak bercanda sepanjang tidak mengandung dosa. Ya. Dan sungguh berbeda dengan bercandanya orang zaman sekarang. Bahkan dijadikan sebagai sebuah profesi, ya. Bahkan mungkin sekarang lagi nge-tren. Apa istilahnya itu? Ya, stand up comedy Mereka sering menghina orang Bahkan berdusta, Bahkan na'udzubillah Sampai ada yang mempermainkan Ayat-ayat Allah Ini kekufuran Sebagaimana sudah kita bahas Itu termasuk kekufuran Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi Kuntum tas tahzi'un La ta'tadiru kodikafartum Ba'da imanikum Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian mencari-cari udur. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Naudzubillah Kalau mengandung unsur dusta, maka ini tidak dibenarkan sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wa irun liman yakudit liudhikabihi lqaum. Celakalah orang yang berdusta hanya demi membuat orang lain tertawa. Ya. Dan juga perkataan Syekh dalam hadis ini boleh banyak bercanda, ini sebetulnya perlu diteliti lagi, perlu didalami lagi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi bersabda dalam hadis yang lain, la tukthiru dahi, fa inna kathrata dahi tumitul qalb. Jangan kalian banyak tertawa karena banyak tertawa itu mematikan hati. Ya. Jadi perlu ada catatan terhadap apa namanya penjelasan Syekh uh, Rafatullah Taala. Namun intinya, kalaupun seseorang banyak bercanda, tidak boleh mengandung hal yang haram. Ya. Dan di sini juga Syekh hanya mengatakan untuk sebagian manusia. Ya, artinya, bisa jadi itu sudah jadi karakternya yang sulit dirubah, bukan untuk keumuman orang. Ya. Bukan untuk keumuman orang. Untuk keumuman orang. Maka kembali kepada hadis Nabi Sallallahu SAW Beliau berpesan Jangan kalian banyak tertawa Karena banyak tertawa itu mematikan hati Jadi profesi pelawak itu Profesi mematikan hati Subhanallah Qawluhu la tal'anu Fallahi ma'alimtu illa annahu Yuhibullahi wa rasulah Di dalam ucapan Nabi Sallallahu SAW Jangan kalian melaknatnya Karena demi Allah Aku tidak mengetahui Kecuali dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Iya yeah. Maka di dalamnya ada pelajaran Kata Syekh Fihil ingkar alaman khalafa Man hajal ingkar Di dalam hadis ini Ada pengingkaran Terhadap orang yang menyelesihi manhaj pengingkaran Subhanallah Persis seperti hari ini Orang menamakan manhaj haj Ya, di dalam hadis ini kata Syekh, bantahan terhadap orang yang mengingkari manhaj pengingkaran. Ya, jadi seakan-akan kita enggak boleh menyalahkan orang yang salah. Maka Nabi Sallam membantah. Kalau dia salah tegur, ini contoh dari Nabi Sallam. Ya, walaupun beliau juga memberikan contoh menegur itu pada asalnya adalah dengan kelembutan. Ya. Seperti telah kita bahas pada hadis yang sebelumnya, itu asalnya. Namun tidak menafikan kadang orang tertentu, kasus khusus, ya, bukan umum, dia dikerasih. Ya. Nabi saw berkata kepada Mu'ad, apa tanun antaya Mu'ad? Apakah engkau tukang fitnah Mu Nabi Mu'ad? Nanti saw berkata kepada uh, Abu Dar, radhiyallahu anhu. Inna kamaruun fikah jahiliyah. Engkau adalah laki-laki yang pada dirimu ada jahiliyah. Ini ucapan-ucapan yang keras. Tapi Nabi Sosalam tidak mengucapkan itu kecuali pada kasus khusus. Ya, dan di sini contohnya adalah sahabat senior, sahabat yang sudah paham. Adapun kepada orang-orang awam, kepada orang-orang bodoh, Nabi Sosalam tidak bersikap seperti itu. Ya. Jadi intinya. Pada dasarnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kelembutan, adalah kelembutan. Kadang Nabi Shallallahu Wasallam bersikap keras, tapi pada tempatnya. Jadi di sini ada dua titik ekstrim. Yang pertama orang yang mengingkari sikap keras sama sekali. Ya. Yang kedua orang yang menempatkan sikap keras bukan pada tempatnya. Wa khairul umur ausatuhha dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya. Iya. Seperti dalam masalah pengingkaran, tahzir itu bagian dari nasihat. Tetapi dilakukan pada tempatnya. Iya, tidak boleh dinafikan, tidak boleh pula dilakukan secara serampangan. Iya. Maka ini pelajaran penting pengingkaran di dalam hadis ini ada pengingkaran terhadap orang yang mengingkari manhaj pengingkaran sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang melakukan kemungkaran tidak beliau diamkan ya beda dengan sebagian orang sekarang enggak boleh saling menyalahkan jangan saling jangan memecah belah justru melarang orang melakukan kemungkaran itulah hakikat persatuan ya, karena persatuan dalam Islam bukan sekedar bersatu bersama tapi kemudian apa namanya metode beragama, jalan mereka beragama itu berbeda-beda. Persatuan dalam Islam artinya bersatu di atas kebenaran. Ya, wafihi an-nahyu anilakni bilaih hak. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran larangan melaknat tanpa hak. Artinya larangan melaknat orang yang tidak pantas dilaknat. Laknat itu artinya apa? Artinya mendoakan orang itu agar dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Bahkan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan melaknat secara person itu terlarang. Ya, seperti dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kunut, beliau mengatakan Allahumma al-fulan, Allahumma al-fulan, Allahumma al-fulan. Kemudian Allah menurunkan ayat sebagai larangan kepada beliau, innaka laysa laka minal amri syai'un. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, engkau tidak memiliki campur tangan di dalam urusan mereka tersebut. Yang belaolak nak siapa? Beberapa individu yang terlibat dalam memerangi kaum Muslimin pada perang Uhud, ternyata yang dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian ditegur oleh Allah di kemudian hari mendapatkan hidayah. Di kemudian hari mendapatkan hidayah. Ya. Adapun melaknat secara umum, itu dibolehkan. Dibolehkan kita melaknat secara umum. Misalkan kita mengatakan, laknatullahi ala yahud. Semoga Allah melaknat orang-orang yahudi. Laknatullahi ala nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang nasrani. Ya, Sebagaimana juga kita boleh mendoakan kejelekan secara umum. Ya, Nabi S.A.W. pernah berdoa, Mala allahu buyutahum, Wakuburum nara. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api, seperti yang terjadi hari ini, persis seperti yang didoakan oleh Nabi Shallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Jadi secara person tidak dibenarkan, secara umum boleh, karena kita tidak tahu person ini bisa jadi mendapatkan hidayah, tidak boleh kita menutup pintu hidayah baginya. Kecuali yang telah dilaknat secara personal di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, contohnya iblis, Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisalnya. Wa fihi hikmah fi da'watil mulabbisin bil ma'siyah. Di dalam hadis ini juga ada penggunaan hikmah dalam mendakwahi orang yang Tenggelam di dalam kemaksiatannya. Rasulullah SAW adalah orang yang penuh hikmah. Hikmah di sini artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang ini pantas dihukum, tapi dia enggak pantas dicela, dilaknat. Yeah. Jadi, subhanallah, inilah hikmah. Wafii muratu ahwalin nas afnaal inkar alaihim. Dalam hadis ini juga ada perlunya kita memperhatikan kondisi manusia ketika mengingkari mereka ya jadi jangan mengingkari secara serampangan tetapi sesuaikan dengan kondisi mereka ya wa qauluhu adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbulllahu wa rasulah dia mencintai Allah dan rasulnya fihi anna mahabbatullahi ta'ala bihaqqin mustalzimah limahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ada pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya mengharuskan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau seseorang benar-benar cinta kepada Allah, dia juga pasti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahbihi dzikruma fi sahibil maqsyidi min hisalil khair li tardhibihi fit taubah wa li nas ila rizqihi di dalam hadis ini juga ada pelajaran bolehnya kita menyebutkan sifat-sifat baik pelaku maksiat untuk memotivasinya agar bertobat ya misalkan kita mengatakan ya akhi pada dasarnya engkau ini orang baik kenapa engkau melakukan yang itu ya dan juga untuk membimbing manusia agar bersikap lembut Kepadanya, ya. dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wafihi ada mulia si minussi sahibil Ma'asiyah, walau takar minhul ukuh Dalam hadis ini juga ada pelajaran, tidak boleh kita berputus asa untuk memberi nasihat kepada pelaku dosa, walaupun dia berulang-ulang terjerumus di dalam dosa. Ya, Subhanallah. Hadis ini juga mengandung pelajaran bagi kita bahawa di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada para pelaku dosa. Ya. Jadi kalau sekarang kita mau mengharapkan satu negeri itu sempurna mustahil. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada pelaku dosa, tapi beliau tidak putus asa menasihati mereka dan beliau memberi hukum kepada mereka. Ya. Jadi terus menerus kita nasihat walaupun dia terus menerus bermaksiat selama dia masih. Dalam kehidupan dunia ini. Sampai kapan kita berikan nasihat kepadanya? Sampai kita berpisah dengan dunia ini atau dia yang duluan berpisah? Begitulah yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berputus asa. Wafi an nurtaqib al kabirah la yakfur. Hadis ini juga menjelaskan bahawa orang yang melakukan dosa besar Tidaklah kafir. Ya, dia sudah minum khamar, bahkan minum berulang-ulang, tapi dia tidak dikafirkan oleh Nabi saw. Bahkan Nabi menyatakan dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Iya Maka dalam hadis ini ada bantahan kepada golongan-golongan yang mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan dosa-dosa besar. Oleh karena itu, hadis ini juga mengingatkan kita untuk berusaha mempelajari. Mana saja yang termasuk dosa kesyirikan dan kekufuran Dan mana saja yang termasuk Dosa-dosa besar Ataupun dosa-dosa kecil Agar kita tidak Terjerumus dalam pengkafiran Terhadap orang yang melakukan Berbagai macam dosa Hadis ini juga menunjukkan Betapa banyak dosa seseorang Selama itu bukan Kekufuran dan kesyirikan Dia tidak boleh dikafirkan Dan kelak di hari kiamat Dia di bawah kehendak Allah, kalau Allah menghendaki diampuni maka dia diampuni, kalau dia azab maka dia azab, namun azabnya tidak kekal. Jadi, ini kesimpulan mazhab Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar di dunia tidak dikafirkan, namun tidak juga disebut orang beriman secara sempurna. Dia adalah mukmin yang lemah imannya. Dia tetap disebut mukmin, Tapi mukmin yang lemah imannya Adapun di akhirat kelak, Dia kembali kepada kehendak Allah Kalau Allah kehendaki diampuni maka diampuni Kalau diazab maka diazab Namun azabnya tidaklah kekal Seperti orang-orang kafir dan musyrik Walhamdulillah Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wa bilahi taufiq Subhanakallahumma bihamdik Asyadu Allah ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Wa ala nabi Muhammadin wa alihi wa Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.